Він, ще раз, очікуючи, поглянув на небо. Ти що, не розумієш? Артур почав сердитись. Цей чоловік він показав на проса, хоче знести нічого. Хорд подивився в указаному напрямку. «Ну, вже він не може зробити цього, коли тебе не буде? Саме цього я й не бажаю. А. Горде, ти що? Вигукнув Артур втапу? Ні, нічого. Слухай, Артур. Я повинен сказати тобі дещо. Дуже важливе. Може найважливіше в твоєму житті. Одна з пішли в кобилу і гру. А чому туди? Тобі треба випити. Форд так подивився на Артура, що той, дивуючись собі відчув, що поступається. Нічого дивного, якщо взяти до уваги, що Форд Відмінний гравець в одну давньо алкогольну гру, яку він навчився в космопортах системи зірки Беті Оріона, що обслуговують Мадраніто і «Попайні». Ця гра дещо нагадує земну індійську боротьбу. Вона полягає в ось у чому. Обидва гравці сідають за стіл, Перед кожним виставляються пусклянці. В центрі столу ставиться пляшка Junk spirit, напою, який обезсмертився завдяки стародавній пісні оріонських шахтарів. О, не наливай мені більше Джун Спіріт. Бо ж коли ти наллєш Джанк Спіріт, то голова закрутиться, язик заплететься, очі виборушаться, я помру. Тож наливай швидше телех старого Джункс Кожен з учасників гри за командою засереджувався на пляшці, або примусити її наповнити склянку суперника, яку він потім повинен випити. Потім пляшку доливають, гра триває і так далі. Програвши перший раунд, ви швидше за все програєте і всю партію. Бо одним із наслідків Джанкспиріт є втрата телекінетичних здібностей. Коли учасники гри вип'ють обумовлену кількість пляшок, тому, хто програв, пропонується виконати бажання, найчастіше біологічно протиприродне. Форд-префект, як правило, намагався програти. Форд знову уважно поглянув на Артура, для якого бажання потрапити до бару кобилин-грум, почало втрачати привабливість. Але... Що буде з моїм будинком? запитав Артур жалібно. Форд подивився на містера Просера, і раптом його сяйнула ідея. Це він хоче знести твій будинок. Так. Вони збираються покласти, а ти їм доважаєш, так? Ну, здається, ми зможемо домовитись. Перепрошую, гукнув Форд. Містер Просер озирнувся. Він сперечався з бригадиром бульдазаристю. Чи можна вважати Артура Дента божевільним? Якщо так, то скільки їм слід доплатити за шкідливість? Те, що до Артура надійшла підвоз, тривожило Просера. Слухаю вас. Містер Дент погодився? З надією запитав він. Припустимо, що не погодився, сказав Форд. Грюй, зітхнув містер Просер. Пропустимо також, що він сьогодні взагалі не погодиться. Припустимо, ну, те що а те, що вашим людям доведеться бути байдужими цілий день, ну, можливо, можливо. Тож якщо ви згодні, чи так уже важливо, буде Артур лежати тут цілий день, чи піде, не зрозуміло. Що ж тут? Незрозуміло, здивувався Форд. Якщо ви згодні простоїти тут цілий день, то ви, мабуть, зможете обійтись і без містра Дента? Мабуть, можемо. Містер Просор замислився з Йому здавалося, що один з них верзе не санітницю. Ну, ти добре, зрадів Форд. Будемо вважати, що домовились. Тоді ми з вашого дозволу відлучимося ненадовго до пивної, як ви ставитесь до такої пропозиції.